Драбаха рішуче підвівся. Хаблак дивився, як швидко рухається слідчий по коридору і дивився, звідки береться така енергія в цьому погрядному тілі. До підсобки погрюкала адміністраторка. «Хто?» – запитав бармен невдоволено. «Відчини, не, Гошенько!» Класнув замок і Хаблак натиснув на двері. Подалися легко та бармен загородив дорогу, впізнав Хаблака, Посміхнувся йому та, побачивши дробаху й волошина, відступив розгублено. — Ти, — запитав, — але ж... Хаблак не дуже ввічливо відштовхнув Гошу. Воскобойник сидів у кутку на низянькому стільці, притиснув до грудей жовту шкіряну валізу, і очі в нього злякано бігали. — Доброго дня! — підкреслено ввічливо привітався Хаблак. «Радий бачити вас тут, Аркадію Семеновичу!» Воскобойник не відповів, лише міцніше притиснув валізу, так, що пальці побілішали. Гоша вигукнув невдоволено. Що за вторгнує, товариші? У мене тут матеріальні цінності!» «Так, цінностей тут вистачає!» зупинився навпроти нього Дробаха. Повільно витягнув з кишені постановлений на обшук, показав барменові. Де чаша? запитав. Яка чаша? «Сківська. І не грайте дурника макогони. Може, то ви требенька, яку привізе цей товариш, і якраз пропонував купити її. Макогони зблід, але тримався твердо, витягнув із шафи чашу. Невже вона має таку цінність, що стільки міліції? Хаблак забрав у воскобойника валізу, розкрив. Пак і грошей великими кутюрами. Ого, вигукнув капітан. Та ви кажете, витребенька? Воскобойник сповз зі стільця, Став над валізою на коліна. Пошенісь, вигукнув. Невже ти такий несправедливий? Бармен відступив у глибкі кімнати. Ого, удав здивування. І ви їздите з такими грішми? Дробаха хитро подивився на нього. А ви, фрукт, посміхнувся. Однак не вийде, макогони, нічого у вас не вийде. Ми спіймали вас з речовими доказами, і не варто придурюватися. Воскобойник усе стояв на колінах над валізою з грішми і повторював. Боже мій, боже мій. Хаблак закрив валізу. Підняв чашу на долоні, почав роздивлятися орнамент. Ювелірна робота. Та художник створив її. Сцени життя кочівників передані геніально просто, жодної зайвої деталі. Розумні, сильні люди. Раз Хаблак уявив тисячні табуни коней, Полиновий степ навіть почув гортанні вигуки скіфів, а бородатий скіф на чаші засереджено натягував лук. І нараз капітанові здалося, що він з коса зиркнув на нього і задоволено посміхнувся.